Köszönjük a kispesti így az intro után egészen meglepő módon folytatja az, aki énekelt az előbb. Vendégünk Imre Norbert és Pap Péter, valamint állandó jelegütett testársam koncsik Tibor. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! És a mai adásban ugye azt terveztük eredetileg, hogy zenészek a lelátón. Ez most egy kicsit átalakult neki megyünk annak, hogy vidékiek a lelátón, vagy vidéki származású kispes, vagy Honvéd szurkolók, az, hogy kispes vagy Honvéd erős majd beszélgetünk. Úgy vagyok zenész, én sem, úgy. Semmi hangszerrel nem bírok elbánni. De mi, az énekest, az, az, az akkor ki... Az mondjuk? nem zenész, az énekes. Az csak, az, aki nem tud zenélni. <gül> <gül> Jó. Um, három település lesz akkor most ugye, Eger, Szexárd és... Fülapszállás. Igen, akkor jól emlékeztem. Beszéljünk már arról, hogy hogy lesz valaki ilyen vidéki városból Honvéd, vagy kispest azt ezt majd mondjátok meg, hogy milyen szurkoló. hogy kezdjük Szexárdal, hát Szexárdal minimális kapcsolata van a Honvédnak, ott még ilyen nagy meccs 84-es Újpest kupa döntő volt, talán. Igen, gyakorlatilag igen. Kim volt voltál? -e? Nem, pont Pakson voltam a nagymamámnál, tévéből néztem. De mindenki oda volt nagyon, akkor tele volt olyan szinten az a stadion, ami hát nem volt egy nagy egy hagyományos, szocialista másodosztályú pálya volt, beton kis a ülőke dolgokkal. De az egész város fel volt Gajdúval, rá emlékszem, mindenki meg volt Gajdúval már napokkal azelőtt. Hát úgy lesz valaki vidéken kispestes, illetve Budapest még szurkoló még először, hogy az apja is annak szurkol. Nálunk ez ilyen folytatólagos dolog volt. Mi fater, so... hogy lett? Hát azt nem tudom, mert amúgy a családban másra nem igazán foglalkozott a focival, tehát én nagypapák vagy ilyenek. Papám meg ilyen bohémabb ember volt, ezt ők így motorral így eljárogattak, ilyen Pécs meg Fehérvárra még így egy-két meccsre. Nem sokra, de az ügyel menegettek, de sokat mesélt erről. És akkor szerintem ez általában így van egy családban, hogy aki általában az emberek követik az apjukat. A bátyám mondjuk az új közszurkóval lett, nem nagyon értem miért, vagy... vagy? ki volt a meccsen? Nem. És volt. volt Nem járnak lecsere. Nem tudom, fura volt az nekem. Na mindegy, szóval én így lettem, Honvéd Curkó. családból. Abszolút. És akkor te is mentél ott a kis segédmotorral ráültél, és. Nem, az még a apám legény korábban volt akkor, én még se volna. És mikor voltál először meccsen? Honvéd meccsen? Mondjuk. Hú, ez elég régen volt, én jó pár éves voltam már, és azt mondom, hogy Pécsre mentünk rá először mi is. És ott nagyon tetszett az egyik. A szurkolóknak az egyik fő szózata, amikor elkezdték őket szídni, hogy Budapesti Csigártal, és akkor elkezdték ki, hogy hol a metró? És én <gül> <a> nagyon, <gül> <drőttem>. <gül> nagyon vesz, hogy kihalt ez a hol a metrózás, ez, ez, ez, ez még van. a 90-es felségből bőven ment. Igen, hogy hol a metró, és akkor zseniálisnak Tati? Én saját útfőből lettem. Először Honvér után is kis volt NB1-es csapat rövid ideig? Egerbe volt, többször is de mindig sikerült is gyorsan kiesni, mint a legutóbbi példa is bizonyítja, itt azért a körülmények is hozzájárultak a történethez. <gül> kemény keményegyel volt. Én saját putfűből lettem szurkoló, 78-ban, 8 éves koromban, budapesti honvéd a Jakszamszterdom. Jó, hát ez, ja, oké. Okay. Én, onnantól... én, én onnantól datálom ezt a dolgot a kanapén nézve, egyértelmű volt, bármár előtte is tudtam értelemszerűen a honvédről. Én így. Ugye Egerbe volt az, amikor a verebes berohant a pályára, és hogy nem tudom melyik bírónak, hogy te többet nem vezetsz me meccset az NB1-ben. Azem Egerbe volt? Tehát egy Eger honvédon? Úgy emlékszem, igen. Vagy valami, nem Eger, Eger mtk az, bocsánat, Egerbe volt talán. Hát... Úgy emlékszem, <laughs> hogy igen. Ez valamiért nagyon megmaradt gyerekkoromból, hogy tévés meccs volt. Én 82-83 körül szögtem fel először ide Pestre, meccsre, kérésedre nem válaszolván. De ahogy jött volna az, hogy mikor volt katona, és hogy akkor hogyan okay. kell kilógni? <gül> <gül> Kilencben voltam katona. Hát a szüleim nem voltak boldogok, amikor megtudták, hogy hol jártam. 12-13 éves koromban. Ez várj, a 80 80 évek elején felógni a Gerből Pestre gyerekként, az, az vad? Az, az is volt. T -t -t, hogy a a egy... De hogy van egyetem visszafelé vonat? Ma sincs. Hát úgy, hogy el kellett jönni füzesabonyunk a postavonattal, a hajnalival. Okay. Ott egy kicsit csövezni és átszállni az eger felé menőre, akkor még nem volt közvetlen járott egerbe. Azt a kurva. Nem no. volt szerencsét de és akkor kövesdem, vagy Miskolcon ébredtél, vagy ilyen csodálatos létesítmények közelében. Kemény. Füzesabonyban, tehát volt voltam életemben. Semmi születi, hajnal, semmit nem lesz Semmi semmit Hát a 12 13 korom, minden nem nagyon érintett meg a resti. Akkor ak még, ja, még akkor voltak restik, jaj, azok restikonában haltak ki. A, nem tudom, a Miskolcon volt egy kurva jó rest, azt nagyon szerettem. Mi volt Halászlé is egy időben, és akkor lehetett a Restiben. Peronon lenni. A gömöri pálya udvarnál az, volt, az, az, jó? Az baromi jó hely volt, meg a aztán, Fehérvári aztán volt. Aztán az, ja. az átalakult ilyen klasszik rá, ah, itt, itt a sellátóvá. Ha most a Kecsói is az, Kecskeméti, azt is nagyon szeretem. Van Pilsner például. <gül> Norgonyi. A Norgonyi. Témánál maradjunk. <gül> rendszeresen, rendszeresen. És Tibor, hát veled mázi, azért jószor beszélgettünk, Igen. de ez egy fülöpszállás merre is van? Hát az a Bácskiskomba van, abban a megyében, ahol a Honvéd még az életben nem nyert nb 1 meccset. Oh. Ezt már megbeszéltük Pistivel, meg elpróbálkoztunk néhányszor. Yeah, yeah. Én nekem is, úgy családi örökség ez a szurkolóság. Apu volt Honvéd szurkoló. 60-as években lakott itt Pesten és a Kocsis Lajossal ismerkedett meg, éjszakai szórakozóhelyen, de ez, egy, ez is egy más történet. Egész jó viszonyba kerültek különben. Aztán apu visszakerült vidékre, egyébként Fülöpszállás az egy kis falu és én nekem emiatt, mivel ez 90 kilométer, meg hogy anyuék nem engedtek fel 14 éves koromig, én nagyon későn tudtam csak meccsre állni, 88-ban voltam, tehát 14 évesen. De azért nagyon emlékezetes meccs volt, mert... Egy Fradi homvéd 03, 30 ezer néz az ülői úton, úgyhogy, úgyhogy parádés volt, meg elhagyni a helyszínt az is parádés volt. mondom <gül> <gül> az úgy volt 30 ezer, mint Szexhárdon, 20 ezer az a kupa döntő. Hát... Figyelj, mindenütt annyit írnak minden portálon, és csak álló hely volt. Ó, paszki, Tibi, voltál velem, Te, voltunk együtt Szexhárdon, hát az két oldalt van lelátó, ugye, hát oda 20 ezer ember, de ez nem, nem az ülőjük. Értem, csak így kell kezelni ezeket nem, a néző rá. számokat kezelni. Akkor nem is jártak meccsre régen. Na mindig kerek számokat mondtak, nem? <gül> Bizony. Ja, kivéve volt egy időszakunk amikor a videótól mindig történelmi év számokat. Tehát 1848 néző, 1711 néző, ideig ilyenek voltak ott rendszeresen, meg lehetett figyelni. A zenészek, azért legyen egy kis zenészkedés. Mm. Hogyan lehet összeegyeztetni a focit és a az egyéb jellegű kötelezettségeket? Hát nehezen, mert ugye általában egy időben zajlanak a dolgok. Hétvégen vannak a koncertek, hétvégen vannak a meccsek. Viszont sokszor volt úgy, hogy amikor elmentünk ilyen két-három napra, régen még voltak egy hétvégyük, amikor így elindultunk, és kod értél a második állomásra mondjuk korán, egy óra, akkor kettő kor, akkor mit csinálják, akkor kiment Éváccsra. Végig és Csaván több alkalom, és pont úgy játszottunk, hogy a játszott. De az országban több helyen így el tudtunk menni, honvédne De ez véletlen, vagy így szerveztétek a programot? Nem volt, tehát véletlenül jött ki így a dolog. Tehát nem az van, hogy veleink jön a sorsolás, és sok a koncertnaptár az alapján. <gül> ez nem nagyon lehetne összehozni, hogy így-ogy így, úgy. De a többiek meg jöttek velem, mert ugye hát mit csináltak, van, vagy ülnek a buszba, tunatkoznak, vagy berugnak már után, akkor szar lesz este a koncert. Hogyha eljöttek meccsre, ott, ott kezdtük el. És valakit legalább így meccsre, aki azóta is jár? Hát volt egy dobosunk a Gazsi, aki egy pár évig így járkált de aztán úgy feladta. De miért? Nem tudom. Nem, nem mert elég pánk dolog a kispest? Szerintem izé körül, hogy a Covid körül ott valami megborult neki. Mert a vírus megkúzott az agyába, ah. és áltranszformálták a <gül> <gül> Nem tudom, de most már nem járvett se. Végig próbáltuk hívni, de valahogy nem. Egy, az, figyelj, itt mellett közben belevágtam egy ilyen kérdésre, hogy szerinted pánk dolog a kispest? Hát hogy a francban -e lenne az, mikor nem sokan szeretik? Nem? De mi szeretjük? Hát mi szeretjük, persze, de hogyha megnézzet, hogy a környezetedben hányan szeretik a fradi hányan szeretik az Újpestet, hányan szeretnek más csapatokat, a Kispest azért nem, nem, soha nem volt szerintem egy ilyen rovatú divatos jelenség a között. Nálunk vidéken főleg nem. Nálunk úgy nézett ki a dolog, hogy úgy néztük a meccset, hogy az a kocsa, amiről beszéltünk múltkor van egy jó kerthelyessége. Hát megszűnt a kocsma, azt hallottam nemrég a... Hát kors, az egyik, aktor. de kettőség van. a kettőség A ami a hegyen ott, volt, tényleg emlélsz, ahol még. voltunk? Igen. Nem, nem t, tudom, hogy melyikről beszélgetünk, vagy hogy melyik... Ez a kosárcsapatnak volt a logója Az hát megvan még, no, az, az megvan meg még. A nagyon Igen. kellemes hely. És annak van egy kerthelyessége, és akkor az mindig meccsnézés van. És akkor, hát ugye vidéken laksz, akkor van 30 ezer ember, abból van pár tíz, pár száz ember, akit érdekelnek a szubkultúrák. Akár zenébe, akár sportba, akár bármibe, De hát mindenki igazán tűnik a haver. És akkor az egyik asztal a Bozsik Stadion vip pá hogy ott szoktam másik a másikon megülnek a vagy nyolcan, és akkor nézünk a fradisták. és akkor mindenki jóba van mindenkivel. De ott azért, hogy jó. Így szokottunk, és ilyen kellemes Aranyosak. Haranyasak. Figyelj, ha a kispest mondjuk a proszektúra, akkor a Fradi az, mint Tóth Gabi? Vagy hát ez vagy az hogy? Ez hogy nekem kéne hogy, Meg tudnád mondani, hogy melyik, melyik klub micsoda? Tehát, hogy ilyen... Oh. Hát... Kik legyenek a repesek. Nem tudom. Mezdők kövest. Tehát, no, valaki másik sokat beszél, vagy nem tudom. <laughs> Te ütemtelenül, értelhetlenül... Hú, ez nehéz, így rehúzni valakire egy Nem, a kisfest ilyen értelemben számomra azért igen, pánk, mert nem, nem, nem annyira egy ilyen divat csapat szerintem. Ugye, vagy ti a táborba jártok, szóval azért látszik is, hogy mi azért nem ezt a mainstream-et követjük, ami, ami mindenhol megy, hanem próbálunk egy ilyen, egy ilyen saját hangot adni magunknak. Szerintem annak ellenére viszont a honvédnak ez a, a, a tábora, ezek az ultrasárcok, ezek baromi jó dolgokat csinálnak. Abszolút egy első osztályú produkció, amit ők ott véghez Vidéken is, és csak az ultrák, hanem barami sokan mennek velük, akik nem csak ehhez a táborhoz, az tartoznak. Ez kuró jó dolog. A jelentőség teljesen néztél, Péter. Valami? Nagyjából ugyanezek a gondolatok van meg bennem is, hogy mondjuk az, hogy a Tóth Gabi. Lehet Fási Ádám is nekem, aztán. Zsülike. Zsülike. és a rapper az a Révisz Ú, uh, kis várda. Hát, Érzem a perspektívát. Tudod, tud sok okosságot mondanak, hogy már az úr. Igen, igen. Egyébként ez furcsa, hogy ezt mondod, hogy bank, mert én, tehát, oké, okay, kis focistam 90-es évek eleje, hát nálunk szerintem a csapatból 6-7 hónap vécorkoló volt. Érlek. Nagyon-nagyon sok volt. Hát szexáról ez raktól nem jellemző. Nem tudom hmm. mondani szerintem szexáról négy embert, aki, akit ismerek és a kis pesnek szoruló. Komolyan? Hát amikor elmentünk Fehérvárda kis, kis meccsre, és ott van a, a Stolstoy Stadion mellett a Gondüző nevű kocsma, azt is gondolom. A, te a panel aljában? Nem. Nem az a vagy az a minivárgy, keverem. Egy ilyen családi házas közegben van ja, a. Ja, kocs. igen, ahogy megy fel az út. És hát bármi nagy rutinunk volt nekünk a meccsre a járásban, semmi semmit mentünk, meg egy fradista haverünk jött velünk. És, és akkor. Bementünk a kocsmába, hát ugye mind a kettőn feketében voltunk, és kiintottuk az ajtót, és emlékszem, és kúrva a lett. És néztem, és ó, mondom, akkor szerencsénk van, hogy itt vannak. De ugyanilyen erről lettek volna, tehát a fraudisták is abba a kocsmától. az ördek tud, hogy mi a és hát a ganyász, hát mondtam a haverom, aki Fradis, hogy húzna följebben azt a kurva, De ezt csak azért mondom, mert hárman tudtunk elmenni egy meccs, és abból az egyik az Fradista volt, aki jött, mert jó haverunk volt. És a szóval szexszára abszolút nem boddivat, hogy a, a honvédnak szurkolnak valami Lehet, hogy csak ott alakult az így, én nem tudom, de valahogy ez ilyen érdekes. Hiába voltunk bajnokok. 17-ben. Ja, de hogyha te, amikor így berúgod így a kocsma ajtót, és bemész valahova, megismernek? Márhol? Szexstárlón? Ott hát, gondolom, igen, <laughs> oké. <okay. laughs> hát úgy nagyjából ez a közeg azért tudja, hogy én, én mit szeretek, vagy kit szeretek, tehát így ez elég egyértelmű, nem? de úgy, úgy elfogadta mindenki, én azt gondolom. Mm -hmm. Nem hát, igen, volt ebből nekem problémám, sőt, tök szó volt, hogy hívtak ilyen, ilyen podcastekbe, hogy kispesti, És mondtam nekik, hogy nem, nem megyek, hát én, én nem beszélhetek az ULTRák életéről, meg a dolgaikról, meg itt tudom én, de ilyen, ilyen fraudista bigyokba hívtam meg a tévébe, és mondom, hogy nem, nem, nem, én nem vagyok a ennek a dologunk. Én szeretem ezt, a saját dolgaimat elmondhatom, hogy ott vagyok, elnézelődök, elhallgatom, de én nem beszéltek az ő nevükbe. Az, azért valaki, hogy ultra az egy egészen más dolog. Az olyan, mint amikor egy rajongó végigjárja az országot, ez ennek után érted. Az, az, az, az, az kurva nagy dolog szerintem. De nem, nem is az, hanem, hogy, hogy, hogy amikor te így, min, tehát mint, téged, mint embert megismernek, ilyen meccseken például. Hát azt látom, hogy így leskelődnek, meg mit tudom én, hogy, hogy figyelgetnek, amikor nézök De nézok, elfordul. De, hát valószínűleg igen, de, nem, nem, de teljesen nyugodtan tudok én létezni attól még, szóval nincs az, hogy Aha. hú, nem, nem, nem megyek, mert nem tudok megmaradni, szóval abszolút nincs -el lehet probléma. lenni meccseken? Abszolút. Nem basztatnak semmi? Eddig nem, majd azután lehet. <gül> <gül> Jó, hát figyelj, hát azért is akartunk téged mindenképp ide elhívni, mert a, itt a múzeumban van egy, egy érem, ami most már lassan két éve, két éve van itt, amit három? Több? Kettő, három van Valahogy így. Amit, amit te szereztél, és nekünk egy óriási büszkeségünk, mert a puskáns korszakból ez az egyetlen érmünk van jelenleg, és uh, ugye ez egy 47-es ezüstérem, amit, a, amit a, az, az ős Kispest, tehát még a kac, a, a kac uh, nyert, és amit te a múzeumban tárolsz jelenleg, uh, közszemlére kitéve. Nem, én nektek a... Igen. megkaptuk. Megkaptuk? Persze. Ja, erről most akkor már van legalább felvétel is <gül> <gül> <gül> ne, Gondoltam, hogy itt tatt... <gül> <gül> Ja, <Érdegyien ravasz. gül> elkalódtak a papírok gyorsan, legyen valami. <gül> És, a, és a mindenképp akartunk erről beszélni, hogy, hogy neked akkor van egy ilyen gyűjtő ami az elég erősen látszik a, a közösségi profilodon, hát és, a, és hát ugye ez a 47-es érem is, hát én büszkén kiraktad, hogy hozzájutottál, nem tudom, három perc. Hát percet, az nagyot szólt azért. Igen, pár belül azért ott volt, hogy ennek itt lenne a helye a múzeumban, ja. és <gül> egyébként nagyon... És Nagyon, és nagyon. És utána én gátlástalanul ráírtam a, a normira kb. A szóval. <gül> ezeket, szóval. Én régen bateráztam baromisokat, akkor volt, vannak ezek, a, akik hajatékokat vesznek, azok azoktól vásároltam baromisok könyvet, papírt, mert azokkal ők nem foglalkoztak, porcelán meg sejem. én meg a többit megvettem mindig, ami volt. És így, a digitális gyerek lettél, akkor rámentél a marketpésztre meg ilyen helyekre, és akkor óvatal is belebotlasz olyan dolgokba, amik hát ez az érem és megláttam, mert a túró ez, hát, ilyen nincsen, azt mondom 20.000 forintot épített igen. érem meg még volt mellé talán már, vagy nem, azt még különötte mellé, és egyébként a vicce Honvédnek az egyik hajdani elnöke volt egyébként ennek a tulajdonosa. Még van olyan, olyan plakettem, amit Töttelőttelő Elftársank a Bozsik Stadion ezért, amit az építéskor mm. így, így kiosztogattak. És én voltamnál utána még kettőször, mm. és gyakorlatilag mindent eladott. Így. Hát itt is van minden, amit majdnem, ami, ami, ami meg volt nektek, azt nem adtam oda, talán van egy-két ilyen ezüstéremes még, egy még ott ilyen ott szörnyű, ilyen kommunista plakett, az annyira rossz minőségi, hogy ilyen valami soválló ez bele van vésve, hogy ez egy második helyezettekért, érted? És... De már olyan a, az a kivitelezés, az én iszonyat ganyi, mint amit szovjet ízdik az acélt filmből valamit ha Lótól de ez a korszak mörcse ilyen volt, hogy majd itt a múzeumban megmutatom neked a 80-es években ugye játszottunk a Steuával egy backmatchet, és a, hát a Romániában a mörcs az még annyira sem működött, mint Magyarországon. Ugye nálunk hogy nézett ki egy csapatzászló, egy ilyen, egy ilyen kis textil valami, vagy papír valami, Aha. ami lefóliázva. Na most ez a, a ne úgy nézett ki, hogy egy ilyen bőrből kivágott háromszög, de ez de. A, ilyen nagyon masszív bőr, arra rányomtatva a klubnak a logója, és a tetén egy van keresztben. Amit így nem is tudsz elferdíteni, tehát az ölni lehet azzal az Aha. eszközzel, és az egész nincs akkor, mint a tenyerem. Tehát, hogy abban a, a korszakban ez egy teljesen normális dolog volt. És... Hát, nem tudom. De igen, de szörnyűek. Tehát annyira Persze. csúnyák, hogy, hogy hihetetlen. Az a piros művásonyban, dobozban be van ez, ez a plakett, és hát nem tudom. Ó, a design szempontjából ma már inkább vicces, de. Ennél többet érdemeltek még azokkal <gül> a <dolgók> is <gül> jó, de most gondold el, hogy mennyi meccs lehetett akkorban, mennyi kupa, meg mennyi bajnokság, tehát mindenki focizott, illetér, hát, mert... minden illetérmet. Igen, és mindenhol jelvényt érmet, meg mindent csináltak, ez, ez, ez, ez a... Nem kis gyár lehetett, ahonnan ezt ontották ki magunk. Én hát, mondtuk, vettem egy, az mondjuk MTK evezős plaket, de az már márvány talapzatom van. E, valami ifjúsági evezősek nyertek valami barom jó plaket, és kivettem a dobozból. És alatta van az elvtársakon gratuláló távirata. 50-es évekből, hogy gratulálunk. A, azért. És van egy, az istérem az már nem volt egy szíviest távirat, de még az, a az is gratulálták. De ott már lehetett érezni, hogy jajjajj, legközelebb azért. Ezt a korszakot gyűjtöd amúgy? Hát így, ami meg, mi megtetszik. Tehát, hogyha valamiben úgy látom, hogy ezt olyan rohadt kellene kidobni meg. De ezeket nagyon olcsón árulják. Mm. Szóval nem képviselnek, hogy értéket inkább ezt egy jó megfogni, meg megnézni, szerintem így. Kicsim. Norbi egy szerencsés ember, azért te tudod, hogy nekünk nincs ilyen szerencsénk, hogy hát, olcsón nyújunk bele, bár általában nagyon régi tárgyakat veszünk, és ott már ott má megkérik, ott már több tízezer hát, fókusz. Szerintem úgy jönnek, hogy, hogy már. Hát igen, persze a... be vagyunk épülve, nem? igen. Igen, az, az más, hogyha te keresed meg, mint futballház, mert akkor yeah. az, az, az rögtön rak rá egy De Az a baj, beszél. hogy a gyűjtő ja. tudja, hogy mi az, amit gyűjtünk, és onnantól kezdve tudja, hogy ez egy felvevő piac már Hát igen, gyűjtünk mindent nagyjából. Ah, baszki. adjunk ait? -e igen. Jó. Igen. Egy ajándékkal készültünk ne. neked. Ugyanis a, mondom, ez a 47-es ezüstérem, ez a legrégebbi érem volt egy ideig itt. Egy nagyon fontos korszak, a Pisti kiemelte, hogy kb. a puskás korszaknak a, a felemelkedését, azt innen számíthatjuk. És mivel, hogy tudjuk, hogy te nagy ilyen dinamó, szurkoló vagy, én összeszedtem pár ilyen dresdásra de mivel, hogy ez a kispesti futballház, úgyhogy került bele kispesti cuccis. Ja, nem tudom. Most a... nagyon rádiókompatibilis a, a egy zsákot ad át, papírzacskót. Ez, egy, ez a KRTS papírzacskó. <gül> nem, egy síma ajándéktasok. Ne akármi. És uh, akkor inkább előveszem dolgokat, és akkor elmondom. Nagyon büszkék vagyunk. Ez egy papírzacskó, baromi volt lett volt így. <gül> <gül> Bocsánat. A saját magazinjainkra, remélem, hogy nincsenek meg neked. Ja, ezek, ezek nincsenek, ez a két igen, fenzin. Az első az még tudom, 50 vagy 60 oldal, de a második már 100 oldalas ezt a, a lelátón megtalálható újságíró barátainkkal együtt állítottuk össze, és még a semlegesek is azt mondják, hogy a riválisok, hogy ilyen nincs az országban, és hogy gratulálnak hozzá, úgyhogy ez az egyik. Nagyon köszönöm. Akkor minek nagyon drógos sikerült szerezni, tehát úgy is tudod, de 1975-ben. A Honvéd játszott a Dinamo Dresdával. Ez van ki itt is, ugye? Megvan ez nekünk, az igen. Az igen. De ezt, ezt, ezt direkt neked vettem meg. <laughs> Na mindegy, is ez a, egy UEFA kupa meccs volt, és az első meccsen kettő-kettőt játszottunk, a Weinberg rugott két gólt a Bozsikba. Nem, vagy lehet a Népstadionba volt. És a, hát sajnos idegenben, ott már tett, valami nem. majdnem 40 ezer néző előtt 1-0-ra kikaptunk, úgyhogy a, úgy, a Dresda ment tovább. Tessék. Nem Ó, tudom, remélem szem. nincs meg. Akkor ezt lőjétek, be, hogy mi? Mert most nem tessőről átét lenne? Vagy, vagy nem tudom. Fogalmam nincs. Dresda, Stasi igazolvány szerint. <gül> <gül> Titkos. Igen. Jó, köszönöm szépen. Hát igen, a Dinamo Dresdáról tudni kell egy Dinamo, vagy egy belügyi csapat, tehát egy igazából rendőr ja. csapatnak számított az Endicába. És egy, ahogy nézzem, egy legalább 30 éves Dresdos a Berlin, állat. a Berlin, a, a Dinamo volt, a, a Dresda volt a, Stasi, a Azért mondom, a hogy... Nem Na, ahogy nézel, az leg... az ázia, a német titkos rendőrség, tehát az ndk Hát a kérdése, hogy kelet-német. Tehát egy legalább 30 éves Drezdas. Hát azért gondolom, hogy legalább 30 éves, mert azon meglepődt, hogy rárakták, hogy Erzter FC, mert azt nem nagyon használta a Drezda, és az a, általában a 90-es évek elején, közepén került rá az az a csalatok zöld volt a 90 es évek igen igen, akkor volt egy pár Én évig a zöld dolgot. remélem, ez a sár sincs meg neked. Hát véletlenül nincs, hadd nézem már. <laughs> Honnan jött neked a dresdlő? Nagyon szépen köszönöm. Az, hát az érdekes egyébként, egyszer az szerintem valami koncertbe jöttem haza, és meglehetősen másabbos voltam bosárna és ilyenkor beszoktam kapcsolni a tévét, illetve a Youtube-ot, és akkor így valamit nézni. És tudod, nézel valamit, és akkor eltelik egy kis idő, és egyszer csak átugrik valamire. És arra ébredtem, hogy a Dinamo-nak hát az útrait mutogatták, hogy miket csinálnak, meg milyen. És azt néztem, komolyan nem hitte be, hogy ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott, ott mik vannak, meg milyen nézőszámok vannak a Bundesliga 3-as csapatnál, akik még akkor Bundesliga 3-a voltak. A legkisebb marad ja, utoljára, nem. ez is a futbolház saját... Emléktárgy vagy ajándék tárgya, ez egy fémkitűző, egy kis Nagyon szépen. szeretnénk, hogyha jobban elterjednének kispesten a fémkitűzők, úgyhogy mi beleálltunk a projektbe. Ja, ja, akkor óriás kitűzőmániások vagyunk, de végén olyanok lenni, szeretnénk lenni, mint egy ilyen padodő lemezborító. <gül> amikor itt <így> tele volt <gül> a tányér. Nem, te, mint a Brezsnyev, tudod, <gül> az ő krép. Az a Robi volt mindig keveredőket. Vagy mint a metál mellények. Metal és akkor nézegettem én, én a Youtube-ot, és mondom, ilyen, ilyen nincs, hogy. És azért ilyenkor így és is összehasonlítod a magyar viszonyokkal a, a Bundesliga 3-at, és rájössz, hogy azért, azért egy, egy, egy klub abban, ami, ami ilyen mondjuk a szurkolók mellett, vagy mögött, vagy amit ők megcsinálnak, az egészen elképesztő. Tehát ilyen, karácsonyi filmeket csinálnak a Psyövesztert. Azt... Akkor volt a, a klubnak egy kerek évfordulója, azt hiszem, hogy a 70. évfordulója volt. Egyszerűen olyan dolgokat műveltek a Dresdában, hogy, hogy éjfélkor elkezdtek olyan tűzijátékot raktak, mint itt a 20-án. És tényleg azt mind, mind a szorkolók. De mi legjobban tetszett nekem például az hogy volt én csináltak egy polóta, hogy Dinamo Dresden Army, a terepszínű polóba volt, és ami 3000 ember ott, mindenki terepszíni pólóval megállt, ment a vendégszekor, az olyan hihetetlen volt. Nekem nagyon tetszett így az egész, amit ők ott csináltak. De sok vagy. meccsen voltál? Már Hordino? Egyetlen egyen sem. Nem, nem Péterre én. már beszéltük többször, hogy menjünk. Nagyon tervezünk, nagyon tervezünk, hogy most már ki Hát Akkor le köröztelek, mert én voltam négy éve egy Düsseldor Dresden. Kettő-kettő lett a meccs, de az évvégén szerintem a Dresden kiesett a Bundesliga kettőből. Hát igen, most feljutottak most, de hát egész ideig utolsók voltak, most ek úgyhogy van még remény. Hát én annyival vagyok beljebb, hogy én már voltam a régi Drezdai stadionba. Nyilván tudjátok, hova kell menni? Nem lehet Nem, mert nem hogy ott van az új. Szerintem annak a helyén van az új, a régi stadion helyén. De mi a NDK-ban is van egy ilyen nagy stadionépítési láz? vagy... Ezt hát fel van újítva, felújított. tehát egy tényleg modern stadiónyok. Az teljesen, akkor 32 ezeres stadion ja. adrezt, Azt A régi meg szerintem. ez a klasszik beton volt. ez a klasszik betonteknő, mint mindenhol. Na, nagyon, nagyon... tudsz beszélni így a fociról, meg ilyen hatalmas rajongásról, és most meg visszahallgattam pár albumotokat, vagy albumodat újra, bevallom én az elmúlt években kevesebbet hallgattam. A szektúrá, de egy időben többet. A foci nem nem jelenik meg benne. Nem. Nem, mert igazándiból ezt úgy próbáltuk mindig így az zenekari dolgokba így kerülni. Tehát nem... Mert, mert ott van olyan zenekar, aki felvállalja, tehát mit tudom a belga, az rendszeresen. Ja, nekem búgás, nem az a bajom, szóval... hogy, hogy most kispest vagy nem ja, kispest Ja, az meglepődik, ha az nem a az bajod. Azért, hanem, hanem az, hogy nekünk úgy más, más, mások voltak a témáink. Uh -huh. Sokkal inkább olyan hülye dolgot csavarodtunk bele tök sokáig, hogy a kamaszkorban milyen nyügeid vannak, meg mit tudom én. Hát azért Adrian Mólon nőttél fel, gondolom. Vélhetőleg azért, mert nekünk is megvoltak ezek a nyügeid. az Agyeszko És hát így a futball így kimaradt meg. A zenekar igazán én vagyok, de egyetlen aki így van némi kapcsolódása ehhez, úgyhogy nem. Némi? Hát igen. Tehát nehéz eldönteni, hogy most így... Tehát most valaki vépörgeti a, a, a közösségi oldaladat, tehát nehéz dönteni, hogy most te úgy kb. mi vagy. Tehát, hogy mi, mi, mi, a, mi az, a, az az életszemlélet, amivel te a világra nézel, hogy ez éh, a de össze-vissza dolgok, és akkor közben meg megjelenik a, a család is. És hát e... igen, az is van. <laughs> Nagyon-nagyon furcsa dolog. Ezért nehéz mindegyikre időt szakítani tulajdonképpen, de úgy megpróbál az ember. Nem én, nem, én nem néztem azt úgy soha, hogy most nem járok foci sem, mert az ilyen beállítottság, vagy olyan vagy hasonlók, mint engem, nem érdekel, vagy, hogy a pánkról mit gondolnak, vagy mit mondanak, hogy milyen, milyennek kéne lenned, vagy milyenek nem kéne. Ez engem nem érdekel, én fel is vállaltam azokat a zenekarokat is, akiket hallgatok, nem feltétlen píszi azokban a körökben, ahol én igazán dibomazgók. De ez engem ugyannyira nem érdekel, ennyi időse meg, aztán főleg nem érdekel az a dolog. Ezt szeretem, azt szeretem, amit szeretek, azt szeretem, majd nem aztánk leszolom. És ez a... már elfelejtetem a kérdést meg, igazából, erről a tábor cuccról akartam beszélni, hogy hogy jársz meccsekre... Mi? Tábor tűzről? Nem. Az volt egy ilyen dal, tudod, a ültek körbe, Úristen, Kim Novák. Igen? Az rendszeresen előfordul a rádióban. Nem, az emberek, Az emberek, bocsánat, az. meg én kéne tiltani. Emberiség jelenleg büntet. A Berkes Gábor, Melyik volt az ember emberem? Az énekes ember. De az első emeletben még jó volt. Az első emelet jó. De az igen, de abban volt a Dadogos Brék például. Például. Meg, meg a... Érdekes szám. Á, á, á. Átkarolóhat, mivel lett el? Az nem, az nem ad a break. Az nem, de az is De milyen, nekik is volt egy ilyen megfigyelős számuk, mint a sziáminak. nak Tehát az a a Siamé az, aki mögöttetek áll, az a mi emberünk. Ők, nekik meg szintén volt egy ilyen... Uh, nem jut eszembe. Hát most az első ember a diszkográfián össze, <laughs> az elég szar <laughs> <szarra. laughs> A legjobb pillanatban jött meg a stáb. Egyébként az, arról nem is beszéltünk, hogy most valami filmforgatás is van itt körülötted. Nem tudom, erről ennyit lehet beszélni, de, de most így elnézést, hogyha ilyen nagyon zajosít itt minden gyerekek a háttérben, mert, mert, mert mellettünk 1, 2, 3, 4, 5, 6 vannak. Oh, még az áldó is megérkezett egy egy nullás szemersbivel, gondolom, Böj, Böjti, böjti, böjti időszak van. Böj. <gül> nem, nem egyszerű most ez a felvétel. Lé, Böjt! Árja, Árja, nézem itt a lapot, hogy a... Amikor tetszett, hogy tetszett a múzeum, blablabla. Bla, bla. Hú, aktuális, osztályozó lehet az MB1-ben. Hú, az lett volna téma még például. Ugye aktuálításokról is beszélni. Osztályozó hogy? lehetne az MB1 és az MB2 között. Az állítólag jövőre lesz. Állítólag. Nincs még. Én nincs például a döntés, nincs. de elkepzelhető, hogy jövőre be fogják között. Ez jó nekünk? Hát mi már MB1-ben Hát ha MB1-esek leszünk, akkor... Na, hogy az B-n, MB hogy MB2-ben más képviselsz, mint MB1-ben. Tehát MB2-ben azt mondott, hogy ne legyen osztályozó, meg akkor két feljutó van, MB1-ben azt mondta, hogy egy. Há, nekem nincs örökön sebb bajom, miért? miért baj, működött az én vagy az, az osztályozó. Hát, hogyha ja. két meccsen dől el, azt mondja, igazságosabb lenne, de most én azt hallottam, hogy egy meccsen akarják eldönteni semleges helyi mi szinten. Miért nem? a két meccsen jobb lenne, hát több család visszaváljon. Mind a kettő hazai pályán értelemszerűen. Me... De gondolta, de más a szabályzat az első, meg a második tehát most, most gondold el, hogy nekünk mondjuk egy fradival kéne osztályozót játszanunk, a, aki feláll ellenünk 11 légióssal nálunk, meg. ez egy ilyen világvitsze, az, hogy különböző belépési esélyegyenlőség van, és. és Már nem, nem is gondoltam, Mindig van. szeretek nagy tudású emberek társaságában mutatkozni. <gül> <gül> Kifelé, mert nem mutatjuk, hogy működik a kávéfőző például. <gül> <a> Köszönöm <kávéfőző, gül> <a kávéfőző. gül> Jó, mondhat, mondta, hogy legyenek ilyen aktuális témák. Szerintem ez egy jó kérdés. Akár a szabálymódosítás, ami jön majd a vb n vagy ott oda időhúzásokat próbálják ezzel kezelni. De ez olyan szubjektív az időhúzás, hogy ki, hogy ítéli meg, vagy mi, mi így csinálunk, és a át a bírónál. Szóval a cserénél van, hogy gyorsan el kell hagyni a pályát a játékosnak. De már van az, most hogy már nem... már van vezetve, hogy a legközelebb... Hogy legközelebb van, a a van van ja, De most már a honnal van. változtattak. A... Ja, a szögletet, akkor igen, Az, hogy jól jött volna a fraddi ellen. Ennek, ennek is eszembe teszem, volt egy kispest Pest Fradi, amikor két olyan gólt kaptunk a Fraditól, hogy az nem volt bedobás, amit ők elvégeztek, mert mi jöttünk volna. És az meg nem volt szöglet, amivel kaptuk ah. a gólt, és úgy kaptunk, és azt hiszem, kettő-egyre. Ja, mondjuk az ott inkább az volt a hogy 70 percet játszottunk ember előnybe. Az... Az... Na jó, de ez a var is olyan, hogy hát azért láttuk ma hogy baromira semmi értelme nincs, nem? Varpárti vagy? Nem. Feti? Én azt az elvet hallom, hogy még annak idején a Pulsanyi bácsi mondott, ha a labda, most így 16-osan belüli eseményekre utalva, ha a labda keresi a kezet, akkor az 11-es, ha a kéz keresi a labdát, akkor az nem. Jó, ez a kész szabályok, de a var az var. ennél sokkal több. Én értem, de például volt egy olyan... Ja, hogy az elvre gondolsz. Az elvre ah. gondolok, igen, igen, igen. Meg az, hogy tényleg úgy kockázzák ki, hogy úgy húzzák a vonalat, úgy állítgatják, hát akarják, az... A támadó futballt kéne erősíteni. Pont igen, igen, pont fordítva mondtam, bocsánat. A támadó futballt kéne erősíteni, és az, hogy most belóg De valaki. De Valakinek belóg a tért Ez az nem biztos, hogy... Hát előrébb volt. De a venger találta ki ezt, hogy az utolsó testrészed. 1990-ig az egy vonal is lesz volt. Hát meg haza lehetett adni a labdát. a gondolja, hogy... ahhoz képest. Entend. De talán Norvégia vagy hol törölték el a var? Svéd. Vagy Svédországban? Értelmes módon. Nem én, én, én nagyon kevés meccset nézek tévébe, pláne magyart, de hogy, hogy ez a var, ez, oké, a tévénézőknek elismerem, hogy ez nekik ez egy ilyen látványos dolog, hát most ki lehet adni menni úgyozni vagy valami, vagy mit tud, bont egy sört. Hát van ő, annyi idő. Van annyi idő, ja. tehát őt el tud bambulni, de Az a helyszínen a var, az, az megöli a focit. Megöli, pontosan, ja. mert... Kétszer lehet örülne egy játékosnak, vagy egyszer sem. Hát most Tehát vagy egyáltalán, nem, mert így úgy is fognak. Most, és pont bennem is az merült fel, hogy de jó, de jó, vezetjük az MB2-t, de hát ez jövőre nem csak mb 1 en hanem is jár. És hát azért mi a kicsit a var miatt is estünk ki, szóval... Hát <gül> meg nem akar nyújtoszkodni a szoktan is annyira, amitre kellett volna. Igen, ez az örök. Hát ez meg... hát azért... <gül> sérelem. Hát meg a VAT2 hiába kért utána bocsánatot. Nem is ő kért hanem a Hanacsek, a játékvezető bizottság elnök egy évvel később mondta, évvel később, hogy. Így, hát elnézést, hogy ez 98%-ban jó döntést hoztunk, de hát volt egy-két súlyos eset. Például ki kellett volna előírni egy számlát, hogy ez ennyibe került nekünk. Egyébként az megvan, hogy amikor 2015-ben, nem tudom, nem mennyire emlékeztek, 16 csapatról lecsökkentették 12-re a bajnokságot ugye az évközben történt, és uh, úgy jött ki, hogy ez így mindenképpen páratlan számú csapat lett volna, mert nem tudtak már kizárni meg, mit tudom én, és akkor végül kitalálták, hogy akkor nyíregyházát is kizárják. Hm. És akkor kizártak a nyiregyházát aki neki ment ennek a bíróságon, ennek a döntésnek, és utólag a igazuk volt. Hogy nem és? lehetett volna kizárni a nyiregyházát és máig nem tudom, hogy a nyíregyháza kiállította valójában egy számlát, hogy azért neki azért le lecsapták őket a harmad hát igen. És azért Magyarországon ma jelenleg az első osztályban olyan szintű pénzt öntenek rá, hogy így, így szerintem zártabb stadiont kéne építeni, mert kifújja a 20.000eseket 20 a stadionból a szél. Tehát hát, ilyen... Ez ilyen... És ott tehát szegény nyíregyháza... De nem is hogy nekik. Hát igen. Vagy nem tudunk róla. Vagy nem tudunk róla, bár most fel Magyarországon, nem tudom hogy most így nem erről szól a podcast, de azért erről nyugodtan lehet szerintem beszélni, hogy, hogyha, hát azért is láttuk, hogy voltak problémák az előző vezetés alatt. Én nagyon meglepődnék, ha ezek bíróságon kötnének Tehát a magyar futball az hát... jel, nem arról szól, hogy, hogy akkor ezt, ezeket tegyük rendbe. Na így, nem ez a témánk. Ja, annyi még, most a Norvi mondta a kapust, a szappanost, hogy gondolom akkor mezőköves meccsre gondolsz, amikor 7000 nézőre sikerül kapnunk. Egy érdekes módon, hogy én nálam meg nagyon sokáig az a gomiz volt a fő bűnbak, mert óriási hibákat csinált ott, hogy eladott egy labdát, mert csinált egy 11-est. Egyébként azt a gomiznak a játékát itt ott még kedveltem is, de nagyon-nagyon gyenge volt, és utána elvitte a mezőkövest. Rá, <gül> <élek>. <gül> hát kellett a belé. Ügyes nem volt, nem volt jó játék. Voltak jó meccsei, de magát, az volt a rossz. Igen, csak az hogy ezt a gólt annyiszor lelassították, annyiszor visszajátszották, hogy. Nagyon csúnya volt, szerintem. Tehát nem érezted azt, hogy mindennek tett azért, hogy azt kivédje, vagy legalábbis én úgy gondoltam. Hibát-hibára halmazott azon a tavaszon. Gekomis? Há nem, bocsánat, most a szaponos. Ja, bocsánat, figyeltem egy ideig. Mindenki jött. Én indítottam el a felvételt. gonfoci Gomfociról fogunk beszélgetni. Igen. Én nem tudom a gombfoci szabályait, semmit nem tudok, annyitok, hogy édesapám óriási gombfoci mániás volt, és a unokatestvérével éjjel-nappal gombfociztak a lőrincen a konyhai asztalon, mert az volt rá alkalmas, viszont egy óriási gombfoci rajongó vagy, mint kiderült. Igen. Szerintem az én korosztályom az, az fiatal korában mindenki játszott. Ilyen 70-70 párba született emberek. Tibor? Hát én nem játszottam. Tibor. Tibor. Tibor nem játszott, egy kivétel, aki erősíti ezt a szabályt. De én arra emlékszem, bárhova mentünk, az iskolába, a szünetekbe, külön órák előtt, mint tud, mindenhol játszottam. És mindenkinek voltak csapatai, meg voltak a trafikok, ahol meg tudtuk venni azt, ami, ami kellett. 18 forint volt annak idén, amikor én ebbe az egészbe beszálltam egy gomfuc csapat, és mindig eljártam a, a földesi nénéhez szexállom. benyitottál, és ott meg volt az a trafik fókuszos csoki, a cigaretta, meg ez a, a, a keverék, hogy bementél abba a butikba. Nagyon gonosz arcújerek volt, aki ott volt, így kijött, és ha csak megnézted a gombofacikat, a koroltók hivatakat, mert nem vettél semmit talán. De ez a, a tipik régi trafik, amikor van egy ö, lepedő mögötte, és az mögöttem a sez, ami van meg egy kájha. Ez, ez, ez megvolt a 70-es években ezek, ezek a régi trafikok és akkor mindenki játszott. Persze, amikor 14 lettél, akkor bajtod ezt az egész dolgot, akkor elkezdtél esetleg csajozni, vagy valami, és Mi akkor a, a így... A gombfoci az nem egy csajozós dolog? Az, hát az, az, nem. Túl nem. az olyan, mint most szerintem a legvadabb kockák, hogy, hogy nem tudom, tehát az ilyen. Azt abba hagytad, és akkor tök érdekes, hogy amikor én újra kezdtem itt pestem már, akkor lementem, és ilyen iszonyatos átlag életkor volt, tehát 70 évesek, 60 évesek, meg az én generációm, és úgy barom érdekes. És minden, mindenféle rétegből vannak emberek, akik játszak ezt meg. És ami a legérdekesebb benne, hogy te hát gyerekkorodban egy hisztériás srác voltál, aki csalt, de 70 évesen is vagy. Rögtön két kérdés. Egyik az, hogy te melyik vonalat viszed, ez az érintésszám, megért van... Három érintésest játsszuk. Hogy... Ugye, ez, mert ez, ez az első kérdés, mert ez amit amikor leülsz újtízni emberekkel, hogy akkor van-e négy ász? nincs. Hát ez... Tehát nem a szektor, meg nem, nem ezek, uh -huh. ez a trafikos gombfoci, van egy három érintéses szabályrendszer. Uh -huh. Azt szerintem, a, aki gombfocizik, az tudja, aki meg nem, annak hosszú lenne, annak a azért? Ja? <laughs> Nem, azért jó, mert régen gyerekkorunkban úgy játszhatunk, hogy egyszer egy egyszerűen, egyszerűen. Itt van az egyérintéses. Igen, itt van arra a lehetőség, hogy azért építsél akciót, tehát hogy tudsz passzolni, tehát háromszor érhetsz optimális esetben egymás után a labdában, azért az, az egy elég nagy Tehát mindig... kombinatívabb a játék, Aha. azt mondom. Itt mindig a kapust mennyiszer lehet mozgatni, vagy hogy lehet használni? Kapust azt kapuról lövés előtt, de viszont a kapuról lövést az be kell be mondani. mondani. Aha. Mert nincs az, hogy megpattanik véletlen, aztán bemegy a... Szóval be kell mondani hogy kapuról lövés, és akkor kapust lehet állítani és a legfontosabb kérdés az, hogy számít az, hogy milyen csapat találsz Hát hogy gombfociba? Hát hogyne. Hát hogyne számítara Én a kispestet azért nem játszok velük, mert én nem a legügyesebb is vagyok. Akkor játszanék vele, hogyha a legügyesebb lennék. És így általában a Dinomodrezdába játszok, akik ugye a Bundesliga hármasok voltak, most kettesek, ők, ők nekik nem, akkor a csapás az, hogyha nem az élen végigaznak éppen egy versenyen. De például ezt büszkén vállalom, hogy én honosítottam meg a gonfocos körökbe a, a kelet-európai kupát, ahova csak kelet-európai csapatokkal lehet nevezni, és akkor ön a Karmarkstadt, a Chemnitz, a Dynamo Berlin, a Dynamo Dresda, és akkor lehetszük a DDR Pokárt, és fantasztikus, a német nyelvű oklevél van Honecker a fényképében. Sőt, az első, amit megszerveztünk, ott vásároltam a jófogáson keletnémet márkát, és az volt gyakorlatilag az első pénzdias <gül> <gül> Magyarországon. <gül> <gül> és akkor szembesültem azzal, hogy sokkal drágább a keletnémet márka, mint gondoltam. <gül> Már egy ideje nem konvertibilis. Ja. Uh, melyik volt a csapat, amit megvertél eddig? Már névbe, vagy emberbe? Névbe. Ja, hát névbe bárkit meg lehet verni, mert lehet, hogy valaki... Még nálam is gyengébb képességű fogadja, vagy ilyen nevezve vele egy verseny. De még tart. mit, 70-es brazil válogatottal, aki jön el, de egy gyenge képességű, akkor az. Hát akkor, ha gyengébb nálam, megverem persze. Tehát 70-es brazil válogatottat elverni az? De azért azért azt nem, nem a leggyengébbek szoktak választani. Sajnos. De mi ez, ez, ez, rádi, ez, most ez, ez a szubkultúrából az egy kicsit elkezdett érteni. Mert, kicsi, mert hogy, hogy most mindenki a saját képességeihez választ csapatot? De is? Nem. Ez úgy, hogy ö, vannak, tehát vannak tematikus, versenyek, amikor, mint például a miénk, az a DDR Kupa, meg vannak, vannak hogy mindegy, mivel nevezze, válogatott a klubcsapatok tartok mindegy, viszont tényleg vannak ilyenek, hogy lejátsszuk a VB-t, lejátsszuk a bármilyen versenyt. És ezen gondolkodunk, hogy itt meg lesz tartva egy verseny, de Albertel beszéltünk erről, hogy csináljunk esetleg olyat, mint régen ott a AGST-be a katonacsapatok kupája, Tényleg, ilyen... volt egy ilyen baráti hadseregek Igen, tornája, Igen, meg Igen. ilyesmik. Egyébként itt a ház szívesen, de hogyha szerveznél egy ilyen tornát, akkor a ház az... Beszéltünk erről, úgyhogy mindenképpen. Sőt, az azért... ilyen kupa is van, ilyen kristálykupánk. Ilyen baráti hadseregek tornájára. Tényleg. Persze, lehet, hogy azt nem sér. kapjátok meg. Nem, azt hát, ne gondoltam, de De, de tökélen sokan látnak, mert egyébként így nagyon, nagyon kicsi közeget érint a foci. Tehát, és nagyon kevés a fiatal, aki. Általában ezek, ezek játszanak, akik fiatalon játszottak, és most idősebb korukba így visszataláltak hozzá. Nagyon kevés fiatal van. Annyira inger szegény sport, hogy szerintem nem is tudom, hogy miért jönnének a fiatalokon de miért Nem de ilyen milyen sztorizgatós beszélgettek közbe egymással. De, vagy de... ez az, amit de... a snooker, hogy így mindenki lelutána a sarokba, és akkor vár a következő. De olyan csak az, amikor lemészod, és akkor látod, hogy úristen, mindenki legalább 50 éves vagy van. Tizenévesként nem mozgat meg annyira, meg, meg, a, meg a játék nincs, nincs semmi interaktív dolga. Egyedül azt talán, amikor csapatot, most van vannak ilyen 3D nyomtatású csapatok, és tényleg vannak ilyen tök szerkesztések, amik úgy csinálsz hogy egy csapat, a fényképet lett, a csapat, logo, mindent. Tehát tényleg vannak ilyen jó dolgok, de ez egy, egy mostani fiat, tizenévesnek szerintem baromi kevés, inger szinten. A csak után van verekedés? De az milyennek gombfocsi útrász? Hát. hát egyébként iszonyat veszekedések szerint néha, néha azért vannak. Tehát ami, amikor szerintem az ember gyakorlatilag a saját gyerekét szégyelni, hogy így viselkednek. Szóval így. Ezt mondom, hogy aki ilyen volt, az valahol ilyen maradt. Közeledünk kicsit az adás végéhez, és azt szokták mondani, hogy úgy kell nyilatkozni, <tos> hogy... <tos> hogy ne figyelj arra, hogy mit kérdeznek, hanem mondd el, amit akarsz. Hát hárman ültök itt. Van mondandótok? De De és akkor Te fel, a kérdést. Is... Szerintem mindenki nagyon boldog lenne, úgy gondolom, hogyha Kispest végre visszajutna az 1 be Ha az NBA 16 csapatos lenne, még boldogabb lenne mindenki. Vagy legalábbis én, én És arra kíváncsi lennék, egyébként, hogyha tényleg bekövetkezik az, hogy visszajutunk az NB1-be, hogy erre tényleg milyen tervek vannak, hogy milyen szinten erősítik meg a csapatot. Vagy hogyha NB1 lesz, akkor mik lesznek az elvárások ezzel a csapattal, hogy mekkora csapatot szeretné építeni itt a vezetőség. Ezek szerintem azért elég fontos kérdések mindenkinek, hogy most megint jön egy ilyen vegetáló időszak, vagy tényleg lesznek komoly tervei a dolgoknak. Na, nagyon szép, mert tényleg ez volt, a, itt ti nem látjátok, de hogy az utolsó kihúzatlan kérdés nálam. A csapat helyzete nyíl MB1, ö, hogy néznek ki az erősítések? Tényleg volt egy ilyen kérdésem, anélkül találtad el, hogy, hogy erről beszéljünk. A, a, de akkor azért megkérdezem most már direktbe is, hogy, a, hogy télen egyedül Varga Kevint igazoltuk szélsőnek, és ö, nem nagyon van változás a csapatban ezen kívül, hogy ez a keret, ez MB1-es keret? ebből látszik az hogy ezt az MB1-re építik ezt a valamit? Szerintem nem. Ugye? Szerintem nem. És nem akarok ezzel senkit bántani. Szerintem nem is játszunk olyan jól, mint ősszel. Valahogy kijönnek a meccsek, meg, meg, meg minden oké, okay, meg, meg hajtanak, meg kepesztenek, de én nem, nem ugyanazt érzem, mint ősszel. Annyira... Mondjuk túl nem értek a focihoz, de valahogy ezt érzem, hogy, hogy nem. Egyébként eddig nagyon ugyanaz, mint 2003 4 ben amikor, amikor legutóbb feljutottunk az nba be hogy ott is egy ilyen remek őszünk volt, egy egészen parádés őszünk, és nem tudom, emlékeztek, a tavasz azért nagyon döcögősen indult, rettenetesen döcögősen. Aztán egyszer csak eljutottunk a kupa elődöntőig, és az etével játszottunk. Ugye erre most is van lehetőség. Ezt a meccset, vagy ezt a podcastet, vagy ezt az adást a, a Diós Győr elleni meccs előtt vesszük föl. egy pár perccel... <sgly> Azt a vágott verziót fogjátok kapni, amit előtte vettünk föl. És, és eddig minden nagyon-nagyon-nagyon hasonlít. Ugyanúgy mi és a Vasas vezetjük az MB2-t, jelenleg óriási pont fölénnyel, megint benne van a lehetőség az ET-vel egy kupa elődöntőre, megint benne van a lehetőség egy népstadionban egy fradi a kupa döntőre. Ez eddig minden, tök, tényleg tök ugyanaz. És, úgy, és akkoriban, nem tudom, emlékeztek-e, ott egy picit erősítettünk télen, a, a drobnyák például akkor érkezett, meg tám, a safranák, tehát ott érkeztek páran. 13 év múlva bajnapok lesz, csak jelzett. Retteletes ez, hogy bele kibicelnek az adásra. <gül> <gül> <gül> um, szóval, hogy, hogy ott már látszott valamilyen gondolat, hogy elkezdtek erősíteni az mb 1 re mert tudták, hogy ebből NB1 lesz. És most ez az egyetlen párhuzam, amit, amit nem érzek, hogy, hogy itt, itt, itt NB1-re készülne ez a, azon kívül a csapat, hogy egyébként tudjuk, hogy valószínűleg ebből NB1 lesz a végén, mert ezt innen azért nagyon nehéz elrontani. Mondhatom? Mondjad. Szerintem például ott a Navasas szindróma, hogy leigazolnak minden, minden olyan játékost, aki valamikor tényleg jó volt, meg valamikor gólkirály volt, de ők... Na, a vasas például a Mándoki bent Mindenkit leigazolnak, és igazából a kutyát se érdekli, és... de, de az, hogy most kérdez, hogy az, az embereket, aki Azokat az emberek, akik volt, az NBA-be bajnokolt a, a kis pestelnek az nem feltétlenül biztos, hogy el akar menni még hódmezővásárlal egy ónos esős este játszani. Másrészt, ő tudja, hogy annyi idős amennyi, a Zeniten bőven túl van, ő, nem akar, ő, ő vele tudja, hogy nem számolnak az NB1-be úgy, mint esetleg az NB2-ben, neki nem éri meg feljutni. Tehát itt egy olyan csapatépítést kéne látni, ami baromi fiatalok, akár pénzért, vagy akár sok pénzért, de tudjuk azt, hogy elérik a célt és akkor feljutnak az NB1-be, és ott is lehet rájuk számítani, hogy van bennük potenciál, hogy valami legyen. Tehát olyanokra nem fogunk sokra menni, szerintem, hogy leigazolunk is ilyen, ilyen játékosokat, mint a vasas. Uh -huh. én, a... én erről ezt gondolom. Ugye a Varga Kevin az KB ilyesmi, sztori már, hogy ő azért válogatott volt, benne látszik a perspektíva. A ugyanez. ugyanaz. Így van. Jó, így de 34 éves. Lát, hogy... Tehát ők nem az NBA, őket nem az MBA-ra igazolod, szerintem. Csak Varga ré... Kevin egyért. Csapat részenként kéne egy-két spillert, és ezt a fiatal keretet megtartani. Az a minimum. Mert hogy egyébként szerintem mostan jelenleg a keretben van egy csomó olyan játékos, aki így MB-ből egy kicsit így lepattant, de hogyha újra felépíti magát, akkor ő, ő tud MB-es játékos még lenni, és nem is alacsony szinten. Hát meg vannak és... a fiatalok, akik szeretnének bizonyítani. Az egy hogy sok fiatal telszórtunk, az újra felépítés meg. Mindig rohadtul kétséges. Az mindig kétséges, de hát a, például a legutóbb elég, elég jól sikerült, mert emlékeztek a, a Lanza felme, igazából ilyen lepattanó volt, a ki, jó, aki. Jó, de Nyilván. De hogy a mit ami az Apple Marcit újra fel kellett építeni, egy, egy. Tehát abban az időszakban, amikor mi igazán sikeresek voltunk, hogy a tízes évek végén, ott egy olyan játékos érkezett szerintem hozzánk, aki, aki kábbi a csúcson volt, nem is értettem, hogy miért igazolt ide, az a Kamber volt. Tehát a, a, a Kambi. Amikor idejött 14-15-ben, 15-16-ra, 15-ben, amikor ő ide érkezett, akkor így, így, így kiesett a sport a kezemből, hogy jó Isten, mi a kambert le tudtuk igazolni, mi a francér jön ide az egy alsóházas csapathoz. És, a, és rajta kívül mindenki más egy ilyen újrafelépítendő játékos volt, és ezekből raktuk össze a... Na jó, csak azért volt egy, egy rossz, aki látta azt, hogy ott van az Apple, aki majd valami jól fog működni a Lanzafámjával, és azzal a csapattal, tehát ő látta, volt egy víziója az egészhez. De most azért nem tudom. Pedig a rossz is kényszerből dolgozott, szerintem. Tehát volt egy kerete, arra kellett valamit kitalálni, és most úgy néz ki, Fecú is ezt csinálja, hogy igen. van vala, egy valak szélsője, meg van egy viszonylag jó védelme, és akkor ebből kell valamit összeraknia, és hát szegényként egy ilyen kényszerpályán mozog. Hát abszolút. Jó, de ez nagyon fontos, hogy még így is öt ponttal vezetjük a bajnokságot. Úgyhogy egyébként sokszor a szurkolóknak nem tetszik a játék, de hát engem most ez nem foglalkoztat, hozzuk be a meccseket. Hát akkor nem volt játékunk? Hát igen, szóval de. Más, ezt akartam mondani, egy kicsit a dolgok mögé nézünk, szerintem van három fontos dolog. A, az új Géber, meg a Szamosi, a sérülésből kicsit szerintem lassabban jött vissza, mint amit gondoltuk, mert azik nem ugyanazt nyújtották, mint ősszel. Illetve azt, hogy a, hogy a center játék egy kicsit nem olyan, mint mondjuk tavaly volt. Én azt mondom, hogy a, a, a... Én nem a csapatot szívem egy fél pillanatig sem, mert tényleg ő, ők baromira akarják ezt. Feszkó és jól csinálja, amit csinál, de kéne az immuníció neki bőven az NBA-t, szerintem majd. És nyáron már késő lesz beépíteni. Hát Jó lenne, hát, ha itt lettek volna. Igen, most meg, egy ha kapust 26 a... az nyáron okay, is be csak fog egy épülni. kicsit jól jön ki a lépés, akkor lehet, hogy nyáron megyünk Európába. Na hát ez az. Ugye, mert most még a Diós Györmeccsel előtt vagyunk, amit szerintettek tovább Megnyerünk. Hát nagyon reméljük, nem? Hát mi írisszunk már. Majd, amikor, amikor kirakom az adást, akkor majd ránk olvassák, hogy hogy mi lett a vége. Én végé. is bízom benne, hogy nyerünk a dió ellen, mert pont néztem, hogy őnek nekik egy rettentő fontos meccsük van vasárnap, mert MTK dió lesz, az kb. lehet, hogy a kiesésről is dönthet. Úgyhogy hogy most ezt hogy fogják fel, hogy ezt most egy lazán, mint, mit tudom én, tét nélkülnek veszik, és inkább a vasárnap, ezt majd persze mert ezt megkapjuk a választ nem sokára. Hát én nem bánom, hogyha nem veszük ilyen komolyan. De egyébként én ezzel a kerettel pozitív vagyok, amit Kispes nem. Van. Néhány helyen nyúlnék bele. Két-három. Szerintem ez jó lesz. Hát én arra gondolok, hogy ha feljutunk, akkor egy, egy középmezőnybe kéne stabilizálni egyelőre a csapatot azt mondja, rögtön baj, leszünk, elfogadom, de egyelőre egy középmezőny, hogy után a le... után ugye ők megcsinálták, hogy feljutottak a Bundesliga egybe. be után és... Kajdasálytán... Igen. Maga javíthatóan álmodozó ladó. <gül> Ehoz lassan zárjuk le, mert már mindjárt kezdődik a mérkőzés, és még van előtte egy apró dolgunk itt a, a szomszédos műintézményben. E... Hát köszönöm, srácok, hogy eljöttetek, és, és beszélgettünk egy kicsit a, a mindenféléről, igazából nem tudom pontosan miről, de, de nekem nagyon élveztem, és nagyon remélem, hogy találkozunk még, és, és nem mindegy, sziasztok! Találkozunk jövő héten! Eló, Sziasztok! Jövő héten. Sziasztok! Körnálom a is, Gyere, a <gül> Nem mertem már csörölni. <gül> Nem tudom, itt mindegy volt. ezt az adást. Jó, Több minket, van benned a sztoriban. Ötletem viszont Kérdés. nincs. Mit szoktak ilyenkor csinálni? Mit kérdeznek ilyenkor? Hát azt mondták, hogy ők profi profi nyilatkozni, de mit kérdeznek, azt mondanám, hogy most.